Ех, махнув Метвій рукою, стара біда, тут до неї і нова чіпляється. І оповів усе чисто, дещо з того Юхим уже знає, а дещо ось довідується. І між тим останнім довідується про Володькову неміч. Останнє чіпнуло Юхима заживе. Що ж, він піде, може що й порадить, і деяких трав захопить із собою. Трави бувають дуже цілющі. Юхим це дуже добре знає. На його полиці хто знав, відколи груба в шкірянім в'язанні книжка «Целєбнеє растєння» лежить. І вони скоро пішли, не дивлячись, що хилилось до вечора і що на дворі зривалось на метелицю. І коли вони прийшли до Матвіївого дому, Володько спав, червоний, зі спраглими устами. «Їв він що?» – запитав Матвій. «Та, лемезнув як кіт». Кришку булки з молоком відповіла мати. Юхим оглядає хворого, мацє його чоло. У вас тут, каже, холодно, ти б натопила Насте. Спробував живчик малого і каже Ну, мені здається, що з хлопцем не жарт. Ось тут оце зілля заваринасте, і хай п'є, але, по-моєму, мого знання тут не хватить. Тут треба лікаря Матвію. Матвій від цього уста скривились. «Мені, каже він, треба було б узяти за пруту та спитати її, чому то так є». «Налід пускала хлопця. Людоньки, людоньки!» – залебеділа Настя. «Дітиська досихають на печі. То тепер нехай догниває на постелі», – перебив її Матвій. Настя в плач. «Коли б воно яку одежину путню мало, якісь зуття краще, то до цього не дійшло б. Коли б, коли б? А ти не пускай, холод!» Я тобі це сто разів казав. Втихомирся, Матвію, вмішався Юхим. Криком справи не направиш. Але сто болів її ма. Злізь бере, кажеш, говориш, наказуєш. І ніби горохом обсіну. Казав, гляди, не пускай їх на двір. Але знаєш, Матвію, діти не можуть і в хаті завжди сидіти. І їм свіже повітря потрібне. Так, повітря. «А от де то ти грошей наберешся, щоб на лікаря та все? Але ж, Боже мій, сваркою та плачами не поможемо», – каже Юхим. «Тошненько мені та нудненько мені, тошніє Настя. Снилось мені, людоньки, таке всяке, сниться, що зо старим йдемо біля млина греблею, а за нами і воно бігло. І враз, як зірветься хуга, як підніметься в ставу вода, і забрало нам нашого малого». А вода брудна, брудна, господи, господи, що то буде? Матвій дещо охолов, і йому прикрій сон приснився. Приверзлося йому, мовляв, стоять вони, і тикнув пальцем на жінку над глибокою криницею. А цей ось малий на їх очах упав у криницю. І бачимо, каже його, і помогти не можемо. А то верзеться інколи, каже Йохим. «А ви його липовим квітом напувайте з медом. Як не маєте, Катерина принесе». Настя перебиває. «Чому не маємо? Маємо. Спасибі за пораду. А може його масло святіє справити та почаєвськими мощами обкурити? Ну, то вже хіба опісля, а тим часом не везіть його нікуди і не обкурюйте. Йому тепла треба». Настя заметушилась. «Воно би й слід прийняти гостя, чимсь почастувати». Але тут воно дійсно нічого нема. Настя сир вкусних солоного поставила та кілька шматків хліба. Вибачайте за таке прийняття. Такі ми тепер господрі, що ніяково признатись. О, а мені ще чого треба? Що ви, що ви? Хіба я не знаю вас, а ви мене? Мені ось треба квапитись додому, дивіться, яке на дворі починає. Іухим дійсно хутко відійшов, не дивлячись, що Матвій затримував посидіти. Ще раз оглянув малого, ще раз порадив лікаря, ще раз розказав, чим і як поїти, і пішов. У понеділок, ідучи ледь світанок до каменю, Матвій міркував про того лікаря. «Воно-то легко сказати «лікар», але ось останні копійки, навіть і зароблені біля каменю, відніс Григорчукові. А ще борги сплачуй, проценти плати, податки плати, штраховку плати». До того і час вельми тяжкий до міста з хворим їхати. Хуга зірвалась і холод великий. Матвій рішає зачекати з лікарем, а може Бог поможе.